Eta txalde untan, hastelena izan ki, hemen dugu, dominik, atxaldean. hon? Atxalde hon ahantxa eta entzuleak. Eta urte berri hon? Urte zorion txua izanen da. Bistan da, ez? Joen urte baino edera go, eta 2000 eta emeretzia baino... Txarrago. Txarrago, hola, martxan da. Bedean, biziabeti edertzen da, hori ez da gaizki. Dominik Gaur, zer prestatu da okuzu, uh, Pista Flash hor da, binen Christof Lambert ez dut ikusten. Christof Lambert hor uh, dugu gurekin telefono puntan, gero ah, olotuko dugu. Bontxa. Kantu bat entzunen dugu, binen lehenik Usaiako itzordua berrien tenorea Pista Flashekin. Egun narantsa eta entzuleak. Biluzirik eta hipotermmiaan antzen gizon bat atxeman dute iratin. Sorieri, egeki, zuaitzeri eta izai mintzo zen. Sokogian arabera segugeik soro batentzat zaukatela. Urtero bezala Jesus berpiztu da benduaren hobeta Aldi hontan, Jesus arnegi egira ohbilu da. El Elizabeth Betean kaixo kaixo zelan ondo, urtzen kantu famatua interpretatu du. Ondotik, bentetara joan da, malborro kartusa baten erostera, zerura itzuli baino lehen gauerdia haintzin. Denek dakigun bezala, gauherdi pasa eta bueltatzen bada, patata batetan reinkarnatzen delako. Han etxegoien, gofast batetan parte hartzea zakursatuan. Poliziaren arabera, Xa, Kolombiako Medellin droga kuartelarekin ahemanetan da larogeitamak amarkadatik. Latxingona, respingona, izangoitearekin ezaguna omen da Meksiko aldean. Sehaskaren 2000 eta Mazazpiko egutegiko argazkiekin piztu polimikaren bidez, milaka egutegi saldu izan dira.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 Aita, semea, ispiritu santua eta satoja. Eta bai, aita esan erabaki du satoja trinitate santuari gehitzea. Polimika piztudaz segidan, Domintxiniko Eskola Katoliko Integristaren zuzendariak errandu erezia bat dela. Gehitu du inkisizio berri baten sortzenari dela munduko satoj guzien suntsitzeko helburuarekin. La Vila Joaz, Le Reconfort eta Borrotra Ardoak UNESCO-ren inmaterial Imaterial de Limanite delakoan salkaituak izan dira. Eri bat, banketxe bat, lemarekin krediagrikoleko kide batzu garaziko gaztetxera sartu dira eta egoitza okupatzen dute hasteleen gauetik. Lokal okupatu hortan, proiektu kolektibo, asambleario eta askatzailearen muntatzen ari dira bankeroak. Gai eta Hildo dezberdinak lantzen duten animazioan antolatzen hasi dira. Hala nola, espekulazio tailega, Banku Mundiala eta FMIaren humanismoa konferentzia, burtxan burtsan onbi, ongi investitu eta veganoa izan liburu irakurketa, edo Euskal Enpresaburuen argazki erakusketea besteak beste. Ala gaurko berriak, uh... Bilesgarriak <gay>, uh... Euskarriak zinez uh, Formanda Bai, jesu senaz ikien patatarena Etzinakien? Ez, es ba hori da Etzir aski joan arat Horiek eganik Idagarkiaren tenorea berdin Jonia lideren abesti politenak Iban Echeverriren dizkaberrian Kante cheveu zetal Komen solei dete Eketon orreie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 KOMUNA STAR DE CINEMA Jonia lideren abesti politenak, Iban Echeverriren diska berrian, izurako boulangerian salgai. IA! Ebe, Iban Echeverri musikariaren ondotik, beste artista batzu, deskubri alaziko dauzkigu zu, Dominik, ba, Artistak eta adiskideak. Gainela. Horren balakizu, an den larun batean ezan 4ge bi mila eta hemezortzi izan dela Strasburgeko -ek, zeitean eta Euskal Herriko delegazio bat ere joan dela jarat uh, kantatzeko besteen artean. Eta Ordian celebrtate celebrebritate horiek uh, biotzoneez joan dira. Uh, han ziren besteak beste Barttelemiaager, maite etxe beste etxe beste eta beste. Ordian...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 Garaionenak, gure pobre entzak Atena bite bat mehar da Eta ona, gure proposamena Haizu pobre tigipak, batera nioanari Diskretoki isil isila, di hauk bate batxieta Hau bat jantzazdu horai, oh oh, oh, oh. Hau bat jantzazu, hau bat dieto iru Hau bat jantzazu Azken naifona erosi, duzu mila eurotan Antidepressa jakerosteko, xosik ez, xakeletan Selfi bat egiteko, ez duzu izi Oh, José aquí el cosito. Pantalla mi licato. Hay sonaja saura. Oh, hay sonaja saura. Hay sonajero ampoío. Oh, sonaja saura. Ya. Solo. Spangeloren Frigoan begiratu, ez da aurri gelitzen. Aita txigutzi duen, sextoia duzu jaten. Trotineta, silikona, retrobizora ikatzen. Momentu gogorrenetan, zo egin ikurua. Buzena jantzazu. Zer botzak? Ah, bai, ez dut beti dena rapatu erten zuten, jan behar da, txamaiten dian... duzun? Ba, epobreak jan behar du e, e, eskupean duen guzia. Adox, azkinean. Horizen, euh, eta bere lagunen proposamena lezen foa geren zat. ere, ran behar da zerbait, eh? pobre beganoek diakim behar dute, badela ere hostibarreko euh, penceetan, belarko comestiblea, horiek ere lekubat merezit dute. Pub! Pub! Joni etxe berriaren nazken izka. Frantxe eskantu ederenak, Euskal Botz ederenak emanik. Lehe bal travez lexan, moi je suis la, au milieu daesh. Lehe kapiteur du desert, vien avec leur machete lor fourches C'est pour ça qu’on sodis je pour crier Cha tu pas de ero Me f pas me coller la pau Chan tu pas d ero Fo paso que de pleourno Cha tu La p'tit feticien est toute seule dans son péril et moi j'este là en l'air espérate de notre cancelle d'un bon amour d'un assolède espérate de notre cancelle pendant sa soeur qui a allumé allumé La Joni <hazekarra> etxe begiran azkenizka, Izurako Bu joan osal gain. Iban etxe begiran izka e begia eh? utzi dauzit uh, diskoa ere eusskaigazietan uh, nahibarituzie bota kantu batzu edo kantu eskaitzetan ere proposatu. Edo diskoa bota. Antenan, Antenan bai, bai, bai. Irranga Bedoa. Unxa. Bordone, bo, iranak usto, Christof Lambert, eh, beste ezta hor, eh, nizuleak estirea... Zaudeme, est... telefonandut hor. Ah, telefonanduzo, bai. Orsira, Christof, bai, bai, lortura hiten Bai, egunon arrantxa eta entzuleak gaur, holtzarteko zuvianiz Jon Irazabalekin Bertsu saio konzeptu berri bat zuera orkesteko. Beraz Jon, se saio mota ikustera etorri dagor publikoa. Egunon, Kristof, beraz, gaur publikoa dinada ikustera bertsu saio mota berezi bat. Nun bertsuariaz inez landierian ezagiko da. Gauza da gaien aldetik bertsuariak ez dutenez gehiago sekula landierik artzen, beti gai klasiko dira spergeriak. orain bertsuariaren bizia bera, bere, bere... Bero xagajia lan nierrean ez dugu konzeptu berri hunekin Bertxo Pointing Bertxo Pointing, beraz joan eraguz zer den konzeptu berri hori Beraz, zubibazterrean ez hartzen dugu bertxonaria Lotzen dugu xoka batekin zonal elastik delako egiteko Eta bertsuo kantatzen hasiko den orduan berean ere pushatzen dugu bitik kanta desan airean bere Irortzi momentu horretan. Ahora mosten situ jonsetan mailu luhambio. bere bertsoaren botatzea eta bere gorputzaren ere botatzea subirik. Gras en entzuleak de sagone, eta hori. Ta go bate. Au. Ula ula on vous sait ces émotions assiness euh Jean Beras commentaireobat euh Mayel performance Arikiko euh... Beras Beri metti vers la gallerie analytique Sinès le une ait assiness aspectaria Alice Arikoua chez ditudes and Mayelnek moment tout à tête arrocabat tactique ou biloubil mm. pas mm. tout Eta benaz, txem ditu dugu zinez, a jizko izan dela Moztentzitut joan, moztentzitut dugu nortzuz trai kolina doa berebertsuaren bautatzea Entzun dezagun, entzun dezagun Frankismo... Ula! Ula! Ula! Ula! Ula! Gauza, upsak, higa, higa, dag, ta tuda ura ino, zachteko subia. Urera erori da. Urera erori da. Soka moxtuda, ustegi no en shustrai. Icela, icela. Christon Belducha, zachteko subia nyendea, Oyuka. Ba ina begira. Begira. Bai, bai. Disiding da, in gelrika. Berchua shigitsenu la npean. Ori da, ri da, igelrika, berchoka datu, seta konceptu be diriba ta shmatzenarida shustrai. Bai bai. Zeran bertsu swimming! Bertsu swimming hori da ilgerika bertsu hain asiat! Oh, bikain! Bikain! Bertsu haritza zinez momentu pehi batenez zahutzen ari da Momentu azkacha bertsu haritza eta Euskal kultúra rentzat lagunak! Euskal, entzutuzu arantza entzunak, bertsu momentu azkacha bizitugun gauch! Euskal, hemen zen Christof Lambert, John irasabalekin, Euskal iratien Mi esker entzunak, ikus arte! Mi esker! Bertzularitza, etengabe, berazmatzen, horroan. Bai, eskertu behar ditugu, eh, John eta Christof, beraien reportaiaren zat. Ahultzarteko zubitik zuzenean, ebe hor txeginueng, horko geren aplat emankizuna, Dominik Pistafrash agortzeko tenuelea. Jala, agurtu behar gira. Hai, triste piskad, piskad, bai, tristesia hundiarekin. Piskat, piskat, bai. Manduko hilabetean hemen izan entziste berriz. Bai. Izan un txor, dian.